Assalamualaikum, ha, anda sedang mendengar Podcast ditarik bersama YB Live from Melimau Dan baru-baru nah, ni kami sempat bertemu ramah Dengan pakcik pada calon PAS Di Melimau Dan beliau uh, mengatakan Sesuatu mengenai Calon PAS ha, Nak tahu apa? Jom ikut saya Follow saya Kita bertemu ramah dengan beliau Jom waki dia. Anak waki dia. Jadi rapat dia dengan calon. Oh memang rapat benar ha daripada kecil, ya. kecil. Ha, Tapi selapa berlaku krisis sajalah. Ha uh -huh. berlaku krisis dia mengatakan yang saya tak bayar duit berayat. Uh. Sedangkan saya dah bayar semua. Uh -huh. So sejak itu kira tak dapat, lah Bagaimana kalau ni Ada munculnya pinjaman apa? dia macam ni Saya buat uh, kontrak potong sawit Dengan getah di Jadi uh, dia menumpang modal uh, Dia dengan abang dia Heidi, hmm. Menumpang modal Jadi dia tumpang 10 Abang dia 10 oh, Melabur lah uh, Jadi uh, pada masa yang sama uh, Ada seorang lain lah lagi 10 ribu hmm. Jadi jumlah pajak tu 105 ribu jumlah jumlah pajak. Jadi semalam saya rasa banyak saya dah tunjukkan pada blogger semua hmm. dia punya apa uh, cek-cek apa semua yang keluarlah. Hmm. Okey. Ah uh, lepas itu tiga tak bulan selepas daripada kerja dibuat gagal. Hmm. Sebab gagal uh, bulan yang kita masuk tu awal bulan akhir bulan November hmm. dan kemudian bulan Disember adalah musim hujan yang lebat. Hmm. Jadi budak-budak kita bawa daripada bangkali 20 orang, budak-budak tak boleh kerja dan dia orang cabut lagi lah. So bila dia cabut lagi, artinya pendapatan tak ada untuk bulan November, Disember, Januari. Tak ada. Jadi bila tak ada, duit deposit, RM105,000 tu habislah. Jadi bila duit ni dah habis, saya terpaksa teruskan juga daripada RM105,000 tu duit saya. dan Yang menjalankan kerja ni syarikat saya. Dia tadi tumpang saja. Jadi ya proses ataupun pelaburan saya dengan bawa orang masuk tu semua tu saya rasa dah Terlalu banyak kan. Jadi saya yakin dekat ni memang boleh buat duit. Jadi oleh kerana saya yakin tadi, saya teruskan juga. Ah ha, pada masa inilah dia nak masuk sekali lagi. Akhirnya dia nak masuk sekaranglah. Habis dia nak masuk sekarang. Dia kata kau ada duit ke? Dia kata dia nak gunakan pinjaman personal loan atas nama isteri dia, isteri saya, isteri dia di Beraniat Melaka. Ha, jadi saya kata okey, mampu ke nanti kalau ada masalah? Dia kata dia terpaksa lah. Ah ha, pasal dia pun dah habis duit yang pertama kan. Okay, dia, jadi, dia suruh isteri dia pinjam RM20,000 Tapi saya dah cakap dengan dia Sekiranya dia berlaku apa-apa Dia tak payah-bayarlah Dia payah Saya yang bayar Sebab saya punya bisnes bukan di situ saja Saya ada tiga tempat lain lagi okay. Jadi bila dah jadi macam ini Saya bayarlah. bayar Bayar-bayar-bayar Sehingga Sampai satu ketika Abang dia use ID tu Yang saya rasa orang kuat uh, Yang menyokong dia semua dalam Kecalonan ni Abang dia bawa enam orang pekerja saya lagi Empat pekerja kita, Dua sawit ha, Bayangkan, apabila empat orang dibawa Saja, pendapatan begitu merudum turun. sebelum itu pendapatan Saya lebih kurang RM80,000 sebulan Dengan sebab abang Kerja perbuatan abang jadi Pendapatan dah tinggal lebih kurang RM40,000 40 40000 40, 40 nak bayar duit macam mana Kan, pajak RM35,000 sebulan Walaupun selepas itu dikurangkan sedikit Dan macam mana nak bayar kerja-pekerja ha, Jadi saya sangkut di situ ha, Pada masa yang sama saya dah ambil dua lori ha, Sebab sebelum tu dah jalan dengan baik okay, Kemudian uh, kita bayangkan Nak, nak saya suruh okay. Kalau sekiranya 4 orang 4 tan eh? 4 tan 1 bulan Dan kemudian harga getah pada masa itu 5 ringgit Sekarang ni dah 7 orang lebih okay, 5 ringgit Cuba dikalikan kalau 4 bulan tak ada pendapatan Berapa? Kemudian sawit. Saya di samping itu saya bajak sawit di Kelawang. Dua pekerja sawit saya bawa lari Dan pekerja sawit, saya bajak 60 ekar. Pekerja sawit untuk 60 ekar kedua rak. Tapi dia yang paling mahir. Bahasa dia dah ikut saya lama budak ni. Dia Pekong dah 4 tahun. kalau betul ha, dia dah okey tak tu? Kelawang sama. Okey, dia dah ikut begitu lama. Jadi dia mahir perdekok. Sekarang abang dia dah bawa budak yang mahir. Saya dah rugi bayangkan kalau 60 ekar 60 ekar minima ada 60 tan. Kalau satu tan 500, sekarang ni 700. Selama uh, 3 tahun berancang awal tapi saya boleh potong sampai 5 tahun. Berarti saya dah masuk juta duit dia. Kalau benda ni dapat saya laksanakanlah. Tapi atas perbuatan abang dia ni. Acung. Ada calon, calon tahu yang eh, kan tahu? Kita... kenapa tak tahu? Katanya ada, ada cerita dia lepas ni. Ada sampai dia dekat sehingga lagak. Okey, bila dah berlaku macam itu saya bawa pekerja lain masuk orang nak petik sawit orang tak mampu buat macam pekerja saya yang ni bawa lagi tadi habis artinya saya dah buang duit situ begitu banyak untuk bawa orang masuk orang lagi masuk lagi pasal orang tak mampu nak petik satu galas sangat ha, ini masalah dia jadi bila timbul macam itu saya dah dalam senyap tadi duit duit walaupun krisis ni berlaku duit raya so saya saya saya janji dia kan kemudian bila saya tengok saya dah bayar dah, dah banyak so saya berhenti saya tak bayar lagi saya hingga hari kematian mak saya tahun 2000 apa Huh? 2008, 2008, oh, 0089 ni silap. Ya, jadullah. Tak apa kan. Okey. Ada masa saya nak balik daripada uh, tanah perkuburan tulah saya dapat SMS daripada isteri dia. Dan semalam dia orang dah tengok uh, apa SMS tu. Mengatakan mengapa saya tak nak bayar. Sekarang dia ajak saya bincang hari kematian. Saya kata kata dia ni dah macam orang gila lah kan. Padahal hari kematian mak saya dia ajak saya bincang benda ni. Ha, Adik saya terus balik. Nama tu dia hantar semesta lagi Dia kata aa, kita akan ada pertemuan di rumah dia Di rumah Talun ni Di rumah Haizat ni Saya minta maaf lah saya tak boleh apa Sebut nama dia begitu pantas dengan abang dia Pasal kita panggil dia Ijat je Ijat saja, abang dia kita panggil Pedi aa, Ok, bila dah jadi macam tu aa, Kak isteri dia kata datang Sebab abang dia Pedi ni akan datang Dari perubu, di rumah dia Di sinilah baru jelas perlindungan dia saya kata apa hal pertemuan ni Dia kata pasal usul tak bayar Duit yang dijanjikan nak bayar pada bayar rakyat oh, Saya kata betul ke Dia kata iyalah dah bertahun tak bayar Okey saya cakap macam inilah Perjumpaan kita sekarang ni sepatutnya kita bincang Tentang abang kamu kan? Abang kamu yang bawa pekerja lagi Apabila abang kamu bawa pekerja lagi Berarti pendapatan merudum jatuh kan Ini kau nak ajak bincang uh, Tentang bayar rakyat. Dia kata betul lah pasal dah tak bayar uh, Pasaran tak bayar tu Duit tu Saya kata saya bayar Eh dia kata Mana tak bayar dah setahun lebih Dia kata ah, Tapi saya ada bawa resit Pada masa tu Resit bayaran saya bawa Bayaran tu pada semua rakyat ya? ah, Pada pada dia Pada saya masuk akaun dia Pada dia ah, Saya bawa semua resit Jadi uh, Dia tak nak tengah Dan dia tak persoalkan pun Ha, dia kata dia tak nak bincang saja Yaitu dia tak nak bincang Kisah abang dia bawa lari pekerja Jadi kenapa? Ha, itu yang yang mengharankan saya Kenapa dia tak mahu benda yang lebih penting Daripada RM20,000 dibincangkan Sedangkan yang saya cakap tadi Perbuatan abang dia menyebabkan saya rugi RM100,000 Di bank rakyat baru RM20,000 jadi itulah Bila saya dah macam tu Hati rendah panas Saya ambil keputusan Balik lah ha, Bila balik Saya terfikir Macam mana saya nak buat Di hati saya Okey saya dah bayar Saya kata lupakan sahajalah Tak ada apa masalah sehingga tiba-tiba je saya dengar dia jadi calon PAS ni. Jadi bila dia dengar saya dengar dia jadi calon PAS dan saya tengok saya dengarlah kata-kata dia begini-begini. Ha, saya kata ini betul-betul tak guna lah Memang tak betul orang tak patut orang macam ini PAS pilih jadi calon. Jadi saya buat buat, buat apa dia saya punya apa kesah ni semua ni saya bagi pada beberapa orang lampas. Saya bekalkan dengan dia, saya cakap dengan dia, beri tahu calon dan beri tahu orang PAS. Budak ni kena tarik diri 24 jam daripada surat saya ni Begitu Jadi surat tu sampai kepada ketua pemuda PAS Melaka ha, Saya dengarlah lah dah sampai pada dia pada hari yang besoknya tu Dan lepas itu saya cakap dengan dia Jika budak ni tak tarik diri Dan PAS Melaka tak ambil tindakan apa-apa pada dia Saya akan beritahu kepada UMNO ha, Itulah kisahnya ha, Sampai saya datang kembali ha, Itulah Pakcik, okay, okay, boleh tak katakan hubungan tu dengan pakcik dengan calon pas. Dia anak buah Tim Sai. Dia mengaku ke yeah. yang, okay. ah, dia, hey. dia, dia, dia. kalau sekarang dia tak tahu, tak tahu kalau sebelum ni saya kata kalau orang kata bukan mungkin dia marah tak. Ha, memang betul tu. Kenapa pula nak deny kan? Saya cabarlah siapa yang kata saya yang dia itu bukan yang saya ni bukan ha, bapak tu. Secara dia saya cabar jumpa saya lah. Kan? Ha jumpa saya. Ah, kita, ah. Ah. Jadi pak cik, apa perasaan pak cik selepas ah, calon pas Yairzad buat itu? Buat apa? Buat ah. apa? Tindakan dia lah, yang sebelum ni, ah, percuma, ah, dia minta lagi ah. pinjaman, no, bayaran pinjaman, no, perasaan itu no. ah. Perasaan, perasaan apa? apa? Saya kalau boleh, saya nak pukul ya Ya, abang dia bawa lagi memang kalau boleh saya nak pukul dia natip baik umur saya saudara nombor 3 tahun kalau muda saya nak sekali dia tapi abang pernah cakap dengan talu untuk sendiri direk apa tahu tak pukul cakap, cakap terus terus katakan ini masalah eh cakap. saya cakap di rumah dia ya, ha, saya hari. kata sepatutnya kita bincang ini ha, dia tak nak terus tak nak bila cadangan berdentum di tu ha, dulu cakap dia ada dia mengeluarkan ayat tuan ah uh, mengatakan kalau sekiranya pasal zarah sekalipun duit dia besok ni tentu. macam uh, itulah. Tahu saya saya yang patut tuntut pasal saya dah terlebih bayar. Saya dah bayar semua 27200 ringgit. Uh, sepatutnya so saya bayar lebih kurang sekitar 23000 je. Pasal kita kalau kita pinjam bayar ayat 80000 uh, dia apa campur dengan dia punya tuntutan agot okay. kerajaan dia orang. berapa persen selama 3 tahun 80000. Kalau 5% Kan Bawa RM3,000 Okey berarti saya kena bayar Sampai RM23,000 Sekarang saya dapat RM27,200 Ada resi Budak ini tak pernah bertanya Di mana resi Isteri dia cikgu Kan dia tahu Macam mana orang bayar di bank Mesti ada resi Jadi kenapa Kuduh sangat ikan itu kan Dia mena ikan itu Macam mana perasaan pakcik Bila dia tak mengaku Pakcik ni oh. Yang sedar Pakcik ha, Tak ada apa lah Tiket pun saya tak terkata apa-apa Tak ada apa jadi ada apa pesanan Yang diberikan kepada pengundi-pengundi di, di Limau Saya rasa kisah ni dia orang dapat Tengok ha? Daripada peristiwa ni berlaku Saya rasa kan terang Jelas lah Macam mana dia Apa Dia sanggup Menipu saya Walaupun dah dicakap banyak kali Ini Contohnya orang PAS sendiri Dah tahu benda Orang PAS datang ke rumah saya Tak Saya kata Saya, saya panggil dia orang datang Sebelum tu saya pergi jumpa, jumpa Orang wakil dia Bukan nak pinjam apa Saya kata tengok si. Dah dia. Mac hmm. semalam seorang apa blogger datang Dia orang tengok secara detail macam wakil pas tak over detail dia tengok. Tapi jawani lebih detail dia. So, tak tak saya sajalah. Abang satu tu ni bang. Abang ni adakah abang ni seorang dengar-dengar cerita abang tu orang Alifas? Betul. betul? Saya ada sebagai jawatan sampai sekarang saya masih jawatan-jawatan di ha, jawatan bekas jawatan bekas si usai. Bekas itu bahasa? Bekas si usai bagi khalifah konggan ni pasal lepas lagi mati buat dia tak pecah saya saya tak tahu apa dia nak buat ha, itu saja so, kalau dia tak pecah akhirnya mati lah hasil